Haqqı qoyulma bu, ona zayıb olma nümunəsi. Allah'ın həmsəna olsun. Peyğəmbəri Məhəmmədə, onun ailəsinə və sahabilərinə və qiyamət gününə qədər onların yolu ilə gedənlərə Allah'ın salavatı və salam olsun. Biz evet. həmimiz Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və səlləmin bu hadisini bilirik ki, ümmətindən bir sayfa doğru yolda olacaqlar. Onları alçatmaq istəyənlər Allah'ın vədəsi yetişənə qədər onlara heç bir zərər verə bilməzlər. Digər də Ümmətindən bir sayfa Allahın buyurduğu yolda olacaqlar. Onları alçaltmaq istəyənlər, yaxud onlara müxalif çıxanlar, onlara heç bir zərər verə bilməyədəklər. Allahın vərdəsi yetişənə qədər onlar insanlar qarşısında sabit qədəm olacaqlar. Başqa bir rəvayətdə etə deyilir, ümmətindən haqq uğrunda döyüşən insanlar olacaqdır. Onlar qiyamət dinlə qədər insanlar qarşısında sabit qədəm olacaqlar. Bu hədisləri Buxarə, Müslüm və digər hədislərinə rəvaq etmişlər. Qeyd edilən rəvaqlər Müslümün təsibatını əsasən edilmişdir. Bu hədislərdən anlaşılır ki, deyilən tayfanın simalarından biri haqqı davamiyyətli olmaq, onun insanlara çatdırmaq, bu yolda hər vəziflə cihad etməkdir. Bu tayfayı müxarif olanlar və onlara alçatmaq istəyənlər onlara heç bir zərər vura bilməzlər. Onlar Allah uğrunda heç ilə qorxmazlar. Ya qılınc qalxanla, ya da dəlil-sübutla haqqı müdafiə edərlər. Dəlil-sübutla haqqı qormaq daha əzəməsi, daha çətin olduğundan birinizdən üstün sayılır. Müdürük alim İbn-i Qeyyim Allah deyir ki, dəlil-sübut və dəlillə edilən cihad qılınc qalxanla edilən cihandan daha üstündür. Həmçinin demişdir ki, bu növ cihad ümmətin xüsusi insanların Peyğəmbərlərin varislərinin dünyada az bir sayda olanların etdikləri cihaddır. Bu işdə onlara kömək edən əlçıqanlar sadəcə az olsalar da, Allah yanında onların qədir qiyməti hədsizdir. Tarıx öz yaddaşında haqqı qoruyub saxlamaq üçün dözümlülük, dözümlülük dəlil-subut, dil cihadına aid qəhrəmanlıq nümunələrini bizim üçün saxlamışdır. Birinci nümunə, ilk raşidi xəlifə Əbubəkir Əstiddiqin radiyallahu anhunun ümmətin yaşadığı ən çəsən vaxtlarda zəkətdən intina edənlərə qarşı mübarizə atarmasıdır. Onun bu fikrdən qarşı çıxan görkəmli sahabələrin radiyallahu anhunun çox olmasına baxmayaraq bu, ona heç bir zərər vermədi, işindəki qətiyyətindən yayındırmadı. Sonda, bütün sahabələr onun dediyi fikrə döndürlər. Digər nümunə, əhlüsünlə və cəmaatın böyük alimi Əhməd İbni Həmbəlin Rəhimahullahın Zəkətdən intina edənlərin fitnəsinə oxşar bir fitnəyə qarşı mətin olmasıdır. Bu fitnə Quranın məxluq olmasını iddia edənlərin fitnəsidir. Digər nümunə müdürük alim Şeyxud İslam İbni Teymiyyənin Sufi və əşarlara qarşı mübarizə atararaq tərəfin əqidəsinə göstərdiyi xidmətdir. Təbii ki, əksər insanlar Bunu bilirlər. Digər nümunə isə tölhid əqidəsinin yenidən dil çəlməsi və onun yayılması üçün dəyik şeylər göstərən şeyx Məhəmməd ibn Əbdullahabın, rəhiməkullahın qəbrə ibarət edənlərə qarşı nübarizə aparması, şübhələrini və batil inanclarını ifşa etməsi, əvəzində insanlara həqiqi tölhid inancını çəstirmasıdır. Bu mənada bir çox alimlərə xatırlamaq olar, lakin məqam buna imkan vermir. Bu əsrdə də müzilik alimlərin fəzilətli şeyxlərin haqq yoldan azmış firqələrə sələf əqidətinə zil dolan sözlər danışanlara qarşı cavablar verməklə dönə-dönə haqqın müdafiəsində dayandıqlarının şahidi olmuşuq. Onları müxarif olanların və onları alçatmağa cəhd edənlərin onlara heç bir zərəri olmamışdır. Əsr əsrimizin qarşılaşdırılı fitnə, Allahın hükmü ilə hüküm etməyən rəhbərlərə kafir deyilməsi haqda olan fitnə, bu fitnədən qaynaqlarının müxtəlif bəralar fitnə fəsad, bəndələrin və ölkələrin kafir sayılması, rəhbərləri qarşı isyan edilməsi, alimlərə ləkə yaxılması, nahaq qan axıdılması, mal dövlətin çorlanması, namus qeyrəsin taftalanması, əminəmarlığın və sabitliyin pozulması və s. bu kimi fitnə və rəzirliklərdir. Bu bəralar töhid məmləkəndindən hətta beytil haramdan da yan keçməmişdir. Buna Elm adamları, müsəlman gənclərin belə bir təhlükəli fitnəyi düşünməsi üçün onun qarşısını almağa, bu fikir sahiblərinin batil düşüncələrini üzə çarmağa, onun təhlükəli olduğunu bəyan etməyə çalışmışlar. Bizim eşitliyiniz və gördüyümüz ən ali məqam, əsrimizin alimi və müftisi sayılan Şeyx Əbdül Əziz İvrməzin eyni ilə belə bir fitnənin qarşısında sabit dayanması buna bir misaldır. Şeyxə belə bir sual verirlər ki, haqq şəriyyəti insanlar tərəfindən ixtira edilmiş qanunlarla əvəz edənin hökmü nədir? Və həmçinin onlar deyirlər ki, Allahın hökmünü digər qanunlarla əvəz edən öz əməlini halal görməsə, yenə də kafirdir. Lakin Şeyx Əbzləzir İbn-Bəz, Zahim bu fikirə qarşı öz mövqəyində dayanır və inşallah biz bu Mətn əsasında sizə onun məzmun nöqteynəyi bəyan edəcəyik. Görüşdə verilə və məclis iştirakçıları, şeyə bilmirs, Riyad şəhəri İmam, Məhəm İmam Məhəmməd ibn Saud Universitetində əsnəvə və usulü din fakültəsinin müəllim və mühazirəçi heyəti və digər qonaqlarla görüş keçirilmişdir. Məktəbəm şeyx Süruri Elim və dəvətə təşviq etməklə başladı. Sonra müdrik alimlərdən olan şeyxi Məhəmməd ibn İbrahim Əli şeyxi yada salıb onun tələbələrinə göstərdiyi elmi və ədəbi qayğıdan və s. danışdı. Bir an şeyx sözünü dayandırdı və qayğıçı şeyhinin və müəlliminin tələbələrinə göstərdiyi nəzakəti xatırlattıqda gözündən damla-damla yaş axmağa başladı. Şeyx yenə də öz sözünə davam etmək istəsə də şeyhinin xatırləri onu bir daha göz yaşı axmağa məcbur etdi. Qaseti dinləyən kimsə onun hönkürtü səslərindən belə təsirlənir. Elə bu gözyaşlarını görə də qəsətə Əddəm Ətülbəziyi adı, yəni İbn-i Bəzin gözyaşları adı verilmişdir. Şeyh sözünü bitirdikdən sonra aparıcı müxtəlif mövzularda hədis elmi, namaz qırməyənin hökmü və s. haqqında suallar soruşmağa başladı. Şeyh bu sualların cavabını bitirdikdən sonra qəsətin birinci üzü tamamlanır. Daha sonra qəsətin ikinci üzü haqqında danışdığımız mövzu paş şəriəti digər istiradilmiş qanunlarla Əvəz edilən rəhbərlərin hökmü əsrafında olan saldarla başlayır. Süsul olaraq etmək istəyirəm ki, Şeyx İbn Bəzin bu məclisində Salman Audə, Səfər Əl-Həvali və s. onlar kimi təqvib düşüncəli insanlardır mövcudur. Onlar bu gün İslam ölçülərinin rəhbərlərinin dünyəvi qanunlar hökm etməklə kafir olmasını şeyxə edilmək istəyirlər. Lakin Şeyx Rəhiməllullah öz elmi və müdrişliyi ilə səbəfin metoduna əsaslanaraq bu fikirlərin qarşısında bir süsər olmuşd İndi isə sizə bu münaqişəni tədim edirik. İlk sual belə olur. Allahın nazil etdiyi kitab və şəriyyət ilə hökum etməyənlər, əlbəttə ki, kafir dillər ayəsi haqqında soruşulur. Kasetin ikinci özü, İbn Bəzin göz yaşları. Aparcının ilk sualı, İbn Abbasın Quran-ı Kerimin Allahın nazil etdiyi kitab və şəriyyət ilə hökum etməyənlər, əlbəttə kafir dillər ayəsi haqqda ayədəki küfürdə məqsəd küfürdür sözləri ilə söylədiyi təfsir barəsində oldu. Şəx sualın cavabını belə verdi. Allahın buyurduqı ilə hökum etməməyi halal görmədən rüşvətə görə düşmən və ya dost qatırmə edərsə, bu kütü küfür sayılar. Əgər o, Allahın buyurduqı ilə hökum etməməyi halal görərsə, o zaman kafir olar. Yəni, əməlini halal gördüyü təzirədə küfür edir. Yox, əgər rüşvətə görə hökum edərsə, bununla kafir olmur. Bu, küçük küfür sayılır. Bu təfsir mücahid və dillər alimlərdə nəqv aparıcı Aparcı deyir, bəs şəriyyət hükümlərini dünyəvi qanunlarla əvəz elən rəhbər şeyx cavar verir, onun belə bir iş tutması halal sayılmaz. Əgər həmin rəhbər bu əsnada aparıcı bu sözləri ola bilər iddia etsin ki, və s. demək ki, müdaxilə etmək istəyir. Lakin şeyh ona icazə vermədən sözünü davam edir. Əgər həmin rəhtər bu əməlini halal sayaraq edərsə, o zaman kafir olar. Bu da yenə də afalıdır, müdaxilə etmək istəyir. Lakin şeyh ona icazə vermədən sözünü davam edir. Yox, əgər rəhtər bu əməlini öz tayfasının razı salmaz və s. bu kimi düşüncə ilə yozunluq şəkildə edərsə, bu zaman kütük küfür etmiş olar. Əgər güvvəsi varsa, bu işə rayət ödənə qədər ona qarşı mübarzə aparır. Kim rəçət və s. işlərdə Allahın dinini dəyişərsə, bu işə rayət ödənə qədər ona qarşı mübarzə aparırlar. Aparcı deyil. Məsələn, zina və s. bu kimi əməllərin cəzasını dəyişən hakin, şeyx onun sözünü kəsərək deyil. Və s. ilaxır, rəhbərə qarşı mübarzə aparmağa başladı və ölkədən çıxarıldı o Oturanlardan bir nəfər yaxud həbs edildir, şeyx də və ya həbs edildir. Sonra aparcı deyir, Allah sizi bağışlasın, axı bu rəhbər özündən maddələr yazıb, qanun edir. Şeyx deyir, şərii qaydaya əsasən, halal görmədik kafir olmaz, atı olar, böyük günah işləməkdə cəzar çəkməlidir və s. Lakin halal görənə qədər kafir olmur. Yəni, etdiyi əməlin halal olmasını görənə qədər kafir olmur, aparıcı deyir. Halal görənə qədər, halal görmək onun qəlbindədir. Biz bunu bilə bilmərik axı, şeyh deyir. Əgər o bunu iddia etsə, sual verən yenə müdaxilə edərək deyir ki, Allah səni əfr etsin. Əgər o bunu iddia etsə, sual verən müdaxilə edərək deyir ki, Allah səni əfr etsin. Şeyh sözünü davam edərək deyir ki, əgər halal görmədiyini iddia etsə, bu, kifayətdir. Sual, sual verəm. Əgər zinanı halal etsə və zina geniş ayırsa, Şeyh onun sözünü kəsdi və dedi, əgər zinanı halal etsə, bu, küfürdür. Küfürdür. Məclisdəkilərdən bir nəfər deyir. Əgər o hökmü edilmiş şəriətlə hökm etsə, özündən qanunlar qoysa, və qoyduğu qanunları insanlar üçün məcburi edib, bunu ümumlu qanun edərsə, buna qarşı çıxanları həbs edər, yaxud öldürər və ya sürgün və s. edərsə, bəs bu halda necə? Şeyh soruşur, o, bunları şəriətə nisbət edirmi? Sual verən deyir. O, heç bir söz demədən bu qanunlarla hökm etmişdir. O, sorunlardan bir nəfər deyir ki, yəni qanunla, Şeyx deyir. Əgər o bunu şəriyətə nisbət edərsə, bu küfr olar. Osonlardan biri müdaxilə edərək deyəsə ki, küfrü yoxsa böyük, şeyx deyir. Böyük küfr. Əgər etdiyini şəriyətə nisbət edərsə və böyük küfr olar. Bu böyük olar. Amma əgər onu şəriyətə nisbət etməsə və sadəcə olarsa, bir qanun qoyulsa, bu zaman böyük küfr olmaz. Məclisəliklərdən biri, insanlar üçün ümumlu qanun ixtira edənlə bir məsələtə şəriyyətlə hüküm etməyən arasında nə fark vardır? deyə soruşur. Şeyh cavab edir. Əgər o, qoyduğu qanunları şəriyyətlə nisbət edərsə, o zaman küfr edər. Əgər şəriyyətlə nisbət etməzsə, o zaman kütük küfr olar. Həmin suanın sahibi deyir. İdincəs deyir, Əl-bidayə və nihayə əsərində belə insanın böyük küfr etdiyi haqda alimlərinin ittifakını, yəni icmasını qeyd etir. Şəh deyir, hər halda bu, bu yəni İbn Kəsirin bu sözü öz əməlini şəriəti nisbət edənə aiddir. Həmin sualın sahibi yenə deyir, xeyr, Allahın şəriətindən başqa hökmü ləğv edilmiş sənavi şəriətlə hökmədən kafirdirsə, Onda bəşəri düşüncələrlə hökmədən necə? Heç şüfə yoxdur ki, şeyh onun sözünü kəsir və deyir. İbni kəsir məsum deyildir. O, səhv edir. Sual verən deyir. Onlar şəriəti bu qanunlarla dəyişib deyirlər. Bu qanunlar şəriət qanunlarından daha yaxşı, daha münasirdir. Şeyh deyir. Bu, Allahın şəriəti ilə hökm etməməyi halal görənin sözüdür. Əgər onlar, Bu şey şəriyyətdən yaxşıdır. Yaxıb şəriyyət kimidir desələr, o zaman Allahın hökmü ilə hökm etməmək böyük küfr olar. Sual verən deyil. Bəs insanları deyil. Bu quruluşu təkfir edənlər necə? Yəni onlar deyirlər ki, bu quruluş kafirdir. Bu quruluş və hökmədən şəxdlərə isə kafir demirik. Bunlara bir nasirətimiz necədir? Şəx deyil. Əgər Allahın buyurduğu ilə hökm etməməyi halal görərsə, o zaman kafir olar. Bu müəyyən bir insana da aid ola bilər. Əgər halal görm görməklə hökm edərsə, şübhəsiz ki, kafir olar. Əgər Allahın buyurduğu ilə hökm etməmək, yaxud zina etməyi halal görərsə, flankəs kafirdir kimi deməklə, ona kafir hökmə verilmək olar. Amma o hakimə qarşı döyüşmək başqa mətələdir. Ona qarşı döyüşmək ondan tövbə etməsini tələb etdikdən sonra ola bilər. Bu əsnada danışanların, danışanların çoxluğundan və mikrofonların uzaq olmasından iki sualı başa düşmək olmur. Sonra mədvizliklərdən bir nəfər deyir. Bəz məzəl deyirlər ki, Ömər azılıq olan ili cəzaların təsbihini dayandırmışdır. Şeyh deyir, Ömər bunu halal görməmişdir. Çünki insan ola bilər ki, məcbur olsun. Aparıcı deyir, Allahın nazir etdiyi kitad və şəriyyət ilə hükm etməyənlər, əlbəttə kafir dirlər. Bu Türk küfrünün nəzərdə xüsünməsi dərin nədir? Ayədəki ifadə ümumi mənada gəlirsə, onun hansı dərili əsasən bu mənaya salmaq olar. Şeyh deyir, daha doğru və əsasən, ayədə deyilənlər haval görmək şəri bağlı bağlanır. Əgər bu haval görməyə, deyil, başqa hallara aid desə, o zaman İbn Abbasın dediyi kimi kütük küfür olduğunu deyirik. Əsl odur ki, onlar kafirdirlər. Yəni, Şeyh Simeş deyir ki, ayə əslində kafirlər haqqda nasil olmuşdur. Mədəzimizənin biri deyir, halal görmək üçün dəlil yoxdur. Bu əməlin kütük küfür olmasını dəlil nədir axı? Apazıq, sonra aidinlik gətirərək deyir. Yəni, ey şehr, Bu ayənin zahiri mənasından başqa mənaya keçirilməsinə nə əsas verir? Şeyh deyir. Çünki o halal görəmə ayıddir. Bu ayə Allahın hükmü ilə hükm etməyin kafirlər haqda nazil olmuşdur. Onlar hükm etmiş, başqalarını hakim setmişdirlər. Şeyh tərcibə soruşu, əgər şərfi olaraq biz desək ki, Zeyd Amr üçün rüşadə görə hükm edərsə, biz ona kafir deyə bilərikmi? Sonra özə zəal verərək buyurur, bununla o kafir olmur. Yaxud zeydin haqsız elə öldürülməsi üçün hökum çəkərsə, bu halda da kafir olmaz. sonra Daha sonra şəx soruşur, zinakar küfrə deyil, apazıra məclisəklərdən bir nəfər xeyl, kafir olmur. Şəx deyil, əgər bunu desə kafir olur, yəni şəx demək istəyir ki, əgər zinanın halal olduğunu desə kafir olur, Onlar ikisi ceva verirlər. Bəli, zina etməsə də belə halda şafir olur. Şəh deyir, əgər zina etməsə də şafir olursa, vəssalam, aparıcır. Allah sənə əhv etsin. Möhtərəm şəh, qayda Əl-Maidə 44 ayətinə. Allahın nasil etdiyi kitab və şəriyyət ilə hökum etməyənlər əlbəttə şafir deyirlər. Ayədə hökum, deyilən hökmin tərkinə bağlanmışdır. Bəs buna dəlil nədir axı? Şeyh onun sözü kəsərək deyir. Allahın nazim etmədiyi qanunlarla hökum etməyi halal görərsə, ayənin hökmü ona aid olar. Apazı bir daha, bu məna halal götürülmüşdür, deyərək sualını tətrar edir. Şeyh buyurur. Buna dəlalat edən başqa dəlillərdən o dəlillər ki, tümut edir ki, öz əmərinə halal görməyən günah sahirləri kaxır olmurlar. Bu əsnada, Şəx bir an sustu və məclisəklərdən bir söz əlavə şərh və ya sual gözlədi, lakin heç kəsindən ses çıxmadı. Rəson o da şeyh sözünü davam edərək buyurdu. Fatih, zalim və katlı vəstiləri halal görənə aiddir. Yəni, bu vəstilər halal görənlərə layiq olan vəstilərdir. Əgər rəhbər öz nəfsinə uyaraq Allahın hökmündən başqası ilə hökm edərsə, asilik etmiş olar. Bunu, buna halal görməklə deyil, sadəcə olaraq öz nəfsinə uyur, zina edəni, valiyyənlərinin üzünə ağ olanı, nəhav yerə başqasını qətli etirməyi misal çəkmək olar. Bütün bu hallarda onun əməri artırıq sayılır. Əgər zina etməyi, nəhav yerə başqasını öldürməyi, valiyyənlərinin üzünə ağ olmağı halal görərsə, o zaman kandır olar. Bununla da biz xalar izlərdən çəklənirik. Bu təhsilatla bizimlə xalaca arasında böyük fərq yaranır. Beləliklə biz xalacının etdiklərindən uzaq oluruz. Məclisdəklərdən biri Allah sizi qorusun deməklə müdaxilə etmək istəyir. Lakin şef ona icazə vermir. Aparcı deyir, Allah sizi qorusun. Bu məsələ bir çox qardaşlar eləyir üçün qalanlıq olaraq qalırsa, olarmı bəzi hissəsini götürək, şef onun sözünü kəsərək deyir. Bu, çox böyük və əhəmiyyətli məsələdir. Sual verənlərdən biri bu deyir. Siz böyük günah edən asilərin təqfir edilməsini qeydirsiniz. Amma ixtilafın mövzusu bu deyil. Şex deyir. Bu, elə xəvariclərin məsələsi və onların əlaməsidir. Sual verən, xeyr deməklə müdaxilə etmək istədikdə, şex ona icazı vermir və sözünü davam edərək buyurur. Bu kimi sözlər, Onlar məsələlərinin təhsilatını tərk edir, önünü mənə daşıyan səqvaları götürür, insanların da kafir demişlər, yəni xəvar izlər. Sual verən deyir, bəhz sinakar və uğru, şəx deyir, xəvar izlərə görə kafirdir. Sual verən deyir, xəvar izlərə görə kafirdir. Əl-i nə isə deyirlər ki, belə insanlar asırıq edənlərdir. Şəx deyir, bəli, xəvar görmədikləri təqdirdə onlar asır edirlər. Məclisəklərdən biri deyil. <gülüyor> Halar qölməkcəyi təqdirdər. Lakin onlara görə, yəni əhlüsünlərə cəmaata görə, sadəcə olaraq günahı edənlə, günahı insanlar üçün qanun edən arasında fərq vardır. Sadəcə olaraq, günahı edən fasıq, müşalman, yahud imanı nazis olan bir insandır. Amma, günahı insanlar üçün qanun edən haqqında isə, rəyb elədir. Yəni əhlüsünlər rəyb elədir ki, ola bilməz ki, hava görmədiyini iddia etdiyi halda şəriəti kənara qoyub əvəzində insanları yeni bir məcburi qanun gətirən insan ya bunu hava gördüyü üçün, ya hüvzə insanları daha əvvələrişik olduğu üçün və s. bu kimi düşüncələrlə etməsin. Həmçinin qohumluq və ya rüşşət çərbiylə məyyən məsələdə şəriətlə hökum etməyənin hökmünü də sərqləndirirlər. Şəx deyil, hökumdən çıxarılan nəkizə hökm sayılmır. Yəni, ələbcə qayda belədir ki, لَازِمُ الْحَكْمِ دَيْسِ بِحَكُمُ Hökumdən çıxarılan nəticə hökum sayılmır. Olurlar nəfsinə uyaraq, yaxud qolunluq xəsrinə, qeyri şəriətlə hökum edən bu əməlini hələ görsün, bu, özü ilə Allah arasındadır. Lakin insanlarla özü arasında isə hökum belədir. Əgər bu rəhdərə qarşı nə üçün Allahın şəriəti ilə hökum etmirsən, Demək ki, mübarizə apara bilən başqa misalın dövrəti varsa, ona qarşı mübarizə aparsın. Buna misal olaraq, zəkətdən intina edib. Döyüşənlərə qarşı döyüşməyi misal seçmək olar. Deyilən hakim də de belədir. Ona qarşı, mühsədlərə qarşı edilən savaş aparılır. Çünki onun şəriətlə hüküm etməkdən intina etməsi, buna görə döyüşməsi zəkətdən intina edib. Buna görə döyüşən kimsələrin Əməli ilə eynidir. Və həst da ondan da qas-qas üstündür. Bəra halda o şakir olar. Zənnində bu qaydanı şeyx hət-i məclis kitabında deyil, əs-siyasət adlı kitabında deyil. Şeyx fəsrinin adını qeyd etmək istəyəndə məclisliklərdən bir nəfə deyil ki, qısa-ı-satar fəsrində şeyx bunu qeyd etmişdir. Ona qarşı aparılan döyük, mürtədlərə qarşı aparılan döyüklərlə eyni deyil. Onun Allaha asılı işsələn bir işi müdafiə etməsi, Əbubəkinin xilafətində baş verən mürtədlər əhdində zəşət verməkdən intina edib, müdafiə olanların hükmü ilə eynidir. Sual verən deyil, Allah sizi qorusun. Zəşətdən intina edən buna görə döyüşdə, dedik ki, ona qarşı kafir döyüşü aparılır. Çünki onun intina etməsi və bunun üçün döyüşməsi, artıq zəşətin vacirliyini inkar etməsi deməkdir. Şeyx onun sözünü kəsib deyir. Bəli, şək yoxdur ki, Allahın hükmü də hüküm etməmək fikrini müdafiə etsə və desə ki, mən bu fikrimdən dönən deyiləm, o zaman o əməlini halal görən hükmündədir və kaqirdir. Məclisdə olanlardan bir nəfər deyir. Heç şübhə yoxdur ki, onlar, yəni rəhbərlər, öz fikrini müdafiə etmək üçün döyüşürdəklər. Şeyx deyir. Əgər həqiqətən də belə olsa, o zaman kafir olarlar. Onlara deyilsə ki, Allahın hökmü ilə hükmə et, ək salda sənə qarşı dövşə deyil, əgər imtina etsələr, o zaman kafir olarlar. Mənim onlar haqda zənnim budur. Məclisəklərdən biri, böyük tərciblə, bu zəndir deyə soruşur. Şəhə sağ verir, şübhəsi olmayan zəndir. Bu, qozalıq zənnidir. Teəccüblə və sonra buyurdu. Hər halda insan bu insan kafirdir deməkdə ehtiyat etməlidir. Yalnız etdiyi əməli halal etdiyini yəqinliklə bildiyi adama kafir deyə bilər. Məclislərdən biri deyir: La iləhə illallah. Şeyx tam arxainliklə apazə müraciət edir və deyir ki: "Sənin sualın var mı? Yoxdursa bu qədər kifayətdir." biz sizin icazənizi gözləyirik deyə aparıcı cavab verir. Məzərsəklərdən bir nəfər deyir. Bu mövzu barədə kifayətdir. Demək istəyir ki, bu mövzuda atil bir naqş etməyə ehtiyac yoxdur. Şef deyir. Bu müzakirə digər məsələlərin müzakirə edilməməsi demək deyil. Hər kəs qalbi rahatın tapana qədər savaşmalıdır. Bu məsələlər çox təhlükəli, çətin və əhəmiyyətli məsələlərdir. Aparıcı deyir: Siz bu məsələnin iştihadi məsələ olduğunu düşünürsünüz? Şeyh deyir, vallahi, mən şəriət dəlillərindən belə qənaətə gəlmişəm. Elm adamları bu məsələni əhl-i sünnəni xavariz və mövcəzili fərqələrindən fərqləndirmək üçün qeyd edirlər. Əvvəl xüsus xavarizlər mövzusunda buna daha çox yer yedirilmişdir. Günah işlətmək küfür deyil. Yalnız günahı halal görmək və ondan əl çəkməmək üçün döyüşərsə, o zaman həmin adam kafir olar. Sual verən deyil. Allah sizi qorusun. Əgər rəhbərlərə yazılı şəkildə müraciqt olunub, şəriətlə hükm etməsi tələb olunsa, amma onlar yenə də şəriətlə hükm etməsələr, o zaman onların hükmü kafirdir, şeyh onun sözü çəsərək buyurur. Yalnız bir halda ki, öz fikirlərini müdafiə etmək üçün döyüşsələr. Yox, əgər döyüşməsələr, o zaman kafir olmurlar. Sual verən deyil. Əgər öldürsələr, diyər sual verəlisə deyil. Əgər onlardan şəriyyətlə hüküm etmək tələb edirsə, şeyx yenə də onların sözlərini kəsərək duyurur. Əgər öz fikirlərinin müdafiəsi üçün döyüşərsə, o zaman kafir olar. Sual verən deyil. Əgər rəhbərdən bunu tələb edən, zəifdirsə, o zaman ola bilər ki, rəhbər onun zəifliyindən istifadə edib ona qarşı döyüşsün, şef cavab verir yalnız bununla kafir olur, yani döyüşməklə. Sual verən deyir, xeyr, dət kim, Allahın şəraiti ilə hüküm etməməsini intina edərsə, şef duyurur, bəli, ona qarşı döyüşlür, əgər o döyüşərsə, kafir olar, əgər döyüşməzsə, kafir olmaz onun hükmü asidir suar verən deyil bəs ona qarşı kim döyüşməlidir şəx buyurur misalman dövlət suar verən bu yerdə tanışıq aydın deyil, lakin hər halda ola bilər ki, bu demək deyil ki əgər ona qarşı döyüşəcək misalman dövlət olmasa, nə etməlidir şəx cavabında deyil, olduğu kimi qalır, məclisəklərdən biri təzibə soruşur olduğu kimi qalır Şeyh təsirflənərək, Allahul Müstəan, yəni Allah bizim sığınacaqımızdır deyir. Həmin sual verən, açıq aydın bir gülüklə, lağıl boyaraq, lağ qeydsiniz deyir. Şeyh təsirflənərək, Allahul Müstəan, Allah bizim sığınacaqımızdır sözlərini deyir. Daha sonra sual verənlərdən biri deyir, Möhtərəm şeyh, şeyh Məhəmədin İbrahim, Rahim Allah, öz kitabında qeyd edir ki, Dünyəli qanunlarla hökmədən dövlətlər şüfr dövlətləridir və bu dövlətlərdən hicrət etmək vadirdir. Şeyh burada bir neçə söz deyir, lakin danışıqa aidin olmur. Hər halda sualın açıqlanmasını tərəb edir. Sual verən ikinci dəfər sualı təşəlləyir və deyir ki, onlar dünyalı qanunlarla hökm edirlər. Şeyh buyurur. Şeyh Məhəmməd İbrahim rahiməhullah öz kitabında bu əməlinin zahirən küfr olduğunu deyir. Yəni, səhz qanunlar həmin rəhbərinin qundan razı qalmasına və bunu halal görməsinə dəlavə gedir. Allah onu bağışlasın. Yəni, Şeyh Məhəməd İbn İbrəhimi. Allah ona rəhmət etsin. Lakin, mən istəyirəm ki, bu, kifayət deyil və mən məsələyə bu hükmü vermirəm. Öz, öz əməlinin halal görməsini bilmədiksə, ona hükm kəsinməz. Sadəcə olaraq, Allahın nazil etmədiyi bir qanun və hüküm və ya əmir etməklə insan kafir olmur. Məsələn, tınan kəsə belə əmir etməyi, yaxud öldürməyi göstəriş verən bu əməlini halal görmədikdə kafir olmur. Sayından aslı olmadan istədiyi qədər adam öldürsə, yenə dərəsə buna görə kafir olmur. Yalnız o vaxt kafir olar ki, etdiyi əməlli halal görərsə çünki bu şübhədir bundan əvvəl Əbdürmər 2000-i Mervan Maviyyə və digərləri bunu, bunu yəni qan axıtmağı halal görmədikləri üçün çatır olmamışlar insanları qətli yetirmək zinadan və ya rüşvətəcəyirə Allahın hökmi ilə hökum daha əzəmətlidir daha şiddətlidir sual verən deyil Hidrətin növləri var. Sadəcə olaraq, kafir ölkəsində olmaq, məsələb oradan hidrət etmələk mənasına gəlmir. Hətta, şəhq, buradın sözünü kəsərək deyir. Hidrət məsələsinin öz təqsilatı var. Bununla da, mövzu ilə əlaqəli suallar bitir. Bundan sonra suallar mövcəzirlər, Quranın məxruq olmasını deyənlər və bununla onların, şəhqin kafir olmaqla haqqda danışılır. Həmsinin mövcəzirlərinin başçısı və və namunun kafir eləməsi haqqında da danışdır. Lakin bu haqqında olan cavablar aydın eşidilmir. Ona görə də onları tərcümə etmək mümkün olmamışdır. Gördüyünüz kimi şəhər ibri baz, baxın Allah, Allahın hökmləri dünyəvi qanunlarla əbəd edilən rəhbərlərin dərhal cavabı olmasını dəstəkləmir və bunun üçün müəyyən şərtlər qoyur. Və ən əsası iki şərtdir. Demək Belə dəxsər bu əməlini ya halal görməli və ya etdiyinin şəriətdən olduğunu deməlidir. Yəni, bu elə cindir, şəriətdir, halaldır deməklə şəriətə nisbət etməlidir. Yalnız belə halda, dünyəvi qanunlar və hükmələrə, ilm adamları tərəfindən kafir hükmələrinə bilər. Bu, Şəhq Ünbəzinin görçüdür.